то який же я маю зробити висновок з того, що ви розповіли?» Захмилілий гість несподівано сказав, «Не пускайте свого сина в авіацію». «Оце так. Чому?» «Тому що то страшна, жахлива, нелюдська справа. Повільне самогубство, якщо не нагле. Ви здивувались? Даремно». Тут гість заговорив зовсім іншим голосом, ніби його підмінили. «Ні, господине, моя ласкава, то не літаки стоять на аеродромах, а крилаті труни, катафалки з крилами. Скільки вони відвезли на той світ молодих юнаків, сильних мужчин, ніхто про це правди не розповідає. Історія знає, та мовчить, бороти їй зав'язано. Словаці були такими несподіваними після всього попереднього, що господиня злякано принишко заніміла, а гість повів мову так, ніби на найвищу трибуну вийшов. Авіація, герої, орли, соколи, лицарі. Все це гарний вигляд має в книжках, написаних людьми, які бачили літаки лише на картинках та на парадах. Вся та споруда, яка авіацією називається, стоїть на кістках, на крові, на трупах. Від дня свого народження той звір, що авіацією називається, харчується кров'ю людською, живиться м'ясом людським. «Небо! Крикунами прославлене небо! Для мене воно просто велетенська зубата пащека, що проковтнула тисячі життів і гідливо виплюнула їх, виригнула зі своєї бездонної утроби. От що таке небо для мене!» Господиня відсунула набік недопиту чарку, з гірким співчуттям сказала, «Вино вам ударило в голову, тому ви так говорите». «Це страшні речі, добре, що син їх не чує?» і Гість сердито стукнув кулаком об стіл. «Ні, якраз це недобре. Треба, щоб він чув. Авіація саме й тримається на дурості й довірливості молодих. Вони ще не вміють життя цінувати по-справжньому, бездумно погоджуються ризикувати ним». Господиня пробує вгамувати захмелілого оратора. «Ви згущаєте хварби». Але оратор уже зірвався з усіх припонів, забув про гальма. «Не фарби з гущею, а кров!» «Я ж випадково вирвався з холодної пащеки неба!» «Випадково! Небо мене тільки надкусило!» «За душу висмоктало до дна!» Гість передихнув глибоко і повів далі притишено, але ще жагучіше, палкіше. «Я добре пам'ятаю їх, тих соколів молодих, тих орлів юних!» «Як так, навчивши, заштурвал триматися!» Відправляли їх у діючі частини. Сідали вони в крилаті корита і летіли на геройські подвиги. На той світ летіли і гинули, як мухи. Господиня насторожно подивилася на двері. Говоріть тихіше, сусіди ж. А хіба я кричу? Гаразд, гаразд. І стремтячою рукою налив ще чарку, випив одним духом. А насправді було воно так. Сиділи мордовороти на горбах народних, вершили високу політику. Техніку і науку вперед просували, вичавлювали з народу соки до останніх краплин, гналися за світовим прогресом зі своїми солом'яними достатками. Наклепали тисячі крилатих ступ і кинулися з ними назустріч ворогові. А там і виявилося, що тіт народу, що його хліб у голодних віднятий, все те не силою країни стало, а її гірким, ганебним безсиллям. Де ті суди, де ті трибунали, що за державне безгорів'я судили пройди світів, де вони? Немає їх, ніде немає і не було, і не буде, доки безкарно гендлюватимуть життям людським, як бездушною сировиною. «Господи!» – заломила руки господині, – що це ви таке говорите? – так гарно почали, і... і ще раз прошу вас, тихіше. Люди можуть подумати, що ми посварились, а все це вино винувати, не треба було пити. Гість нервов крутнув головою, ні, не тільки вино, а все життя, доля вашого сина, його майбутнє. Вино то лише сірник, лише іскорка, що все запалила в душі. Молодим я тоді був, мало розумів. Одягли в новеньку форму, начепили капустину на кашкета, пришили курку до рукава. Тоді так жартома називали авіаційні знаки і відзнаки. Приємно було серед людей пройтися.